Istoria culturii și civilizației de Ovidiu Drâmba Volumul 2, pagina 68 După venirea misionarilor jesuiți se traduc în chineză numeroase opere științifice, printre care elementele lui Euclid în 1611, iar în secolul al XIX-lea alte opere fundamentale ale matematicienilor europeni, cum ar fi opere de geometrie analitică, Wiley, tradus în 18 volume, de algebră de Morgan în 13 volume, de astronomie, Herschel în 19 volume, de mecanică, Will în 20 de volume. Științele naturii au fost cultivate cu pasiune de chinezi, dar nu în spiritul unei cunoașteri metodice, experimentale, fără ca întotdeauna observațiile să fie sintetizate într-o teorie care să le explice și fără să încerce o generalizare teoretică a rezultatelor. În schimb, chinezii au ajuns din timpurile cele mai vechi ca niciun alt popor, la concluzii practice, la aplicații tehnice care au îmbogățit patrimoniul civilizației umane. Invenția hârtiei, a cernelei, a tiparului, a porțelanului, a buzolei, a prafului de pușcă, a diferitelor procedee metalurgice și aliaje metalice și așa mai departe. În acest sens, practic, utilitar, apare și interesul lor pentru plante, cele medicinale, în primul rând. Într-o epocă mitică, în secolul al XXVIII, înaintea erei noastre, este plasată de tradiție elaborarea celor din tratate de farmacologie, în orice caz elaborate mult anterior secolului al III, înaintea erei noastre, tratate care după primele secole ale erei noastre devin tot mai numeroase. Unul din acestea, din secolul V, înaintea erei noastre, descrie numai puțin de 730 de medicamente, în majoritate pe bază de plante. Un altul din secolul al XII-lea ocupă numai puțin de 13 volume, dar prima operă din secolul 3 era noastră, care tratează despre plante exclusiv din punct de vedere botanic, descrie 60 de specii clasificate în patru categorii. Un scop practic, utilitar are și ierbarul pentru vrem de foamete, 1406, descrind 414 specii de plante comestibile. Opera, prima dintr-o lungă serie de acest gen, conține numeroase și splendide ilustrații. Celebra carte a cea lui, a lui Lu Yu, 804, inaugurează o altă serie, a lucrărilor monografice dedicate unei anumite plante sau unui anumit fruct. Prima în lume de acest fel datează din secolul XI era noastră sau ciupercilor din secolul 13 era noastră. Foarte numeroase, în fine, sunt operele chineze, consacrate floriculturii, pomiculturii și agriculturii. Nici regnul animal sau cel mineral n-au rămas în afara interesului științei chineze. S-au scris în China o mulțime de tratate despre porumbei, despre șoim, despre pești sau despre broaște, un tratat scris în anul 1059. Nota 1. Unul din aceste tratate, compuse în secolul al XVI-lea era noastră, cataloguează și descrie 122 de specii de pești. Închei nota. De, de numeroase sunt operele dedicate insectelor, mai ales greierilor, pe care chinezii îl țineau în casă, în mici colivii. Primul tratat despre greier, scris în secolul XII, este datorat unui ministru al Imperiului. Nu lipsesc nici tratatele de zoologie generală, de mineralogie, chinezii s-au ocupat puțin, doar în măsura în care mineralele interesau farmacologia. În schimb, lucrările lor generale de istoria științei, sunt uneori de proporții impresionante. Un asemenea repertoriu din 1586 ocupa 106 volume, iar un altul publicat în 1726 chiar câteva sute de volume. Medicina Medicina chineză a început ca la toate popoarele sub o formă nediferențiată de medicamentație empirică, magie și vrăjitorie. Dar și după ce a depășit acest stadiu primitiv, medicina chineză a rămas și s-a dezvoltat sub influența vechilor concepții astrologice chineze. Potrivit acestor concepții există o strânsă legătură între univers și om, soarele, luna, rotația astrelor, succesiunea anotimpurilor, cele patru planete, cele cinci elemente, cele cinci puncte cardinale, cele patru plus centrul, totul acționează, determină, influențează organismul și sănătatea omului. Corpul omenesc, cunoștințele chinezilor în materie de anatomie și de fiziologie erau foarte vagi, se credea că este constituit din cele cinci viscere pline. Yang, inima care produce sângele, dar care nu îl propulsează, plămânul, unul singur care acoperă inima și care cu ajutorul suflului vital trimite sângele în tot corpul, ficatul care controlează și distribuie sângele în diferitele organe ale corpului, în același timp fiind și centrul inteligenței, al emoțiilor și al curajului. Splina, care are o funcție importantă în nutriție și în modificările pe care le suferă organismul, învine rinichiul stâng, care are funcția de a evacua substanțele toxice din organism, în timp ce rinichiul drept îndeplinește funcția de reproducere. Mai târziu, mereu obsedați de cifra 5, au adăugat cele 5 viscere membranoase, goale, in stomacul, vesica, vesicula biliară, intestinul subțire și cel gros. Pancreasul, ovarele, măduva spinării, sistemul nervos central și altele nu sunt amintite. Creierului nu i se dădea importanță, funcțiile lui fiind transferate ficatului. Abia începând din secolul al XVI la creierul era considerat ca fiind sediul fie al memoriei, fie al inteligenței. Chineții credeau că bolile și tulburările funcționale apar când armonia dintre univers și individ este ruptă. Agenții patogeni pot fi externi, adnotimpurile, vântul, căldura, frigul, umezeala, deci iarăși număr de 5, sau intern, emoțiile, bucuria, durerea, ura, plăcerea, frica. Începând din secolul 7, acestor agenți patogeni li se adaugă și alții, anumite mâncări, băuturi, acțiunea insectelor veninoase și altele. În diagnostic, elementul fundamental era măsurarea pulsului. Un tratat din secolul III era noastră, canonul pulsului, în 10 volume, stabila 74 de feluri de pulsuri. Terapia medicamentoasă era foarte variată, Li și Zen, și a publicat în 1578 Farmacopea San 53 de volume. Arsenicul contra febrelor intermitente, mercurul contra sifilisului, secarea cornută pentru provocarea avortului, acțiunea antianemică a fierului, cea antifebrilă a substanțelor amare și așa mai departe, erau aplicate în China mult înaintea europenilor. Hidroterapia era aplicată curent din secolul III era noastră. Dar ceea ce a rămas caracteristic terapeuticii chineze este terapia prin acupunctură și prin igni-punctură. Medicii chinezi au stabilit un număr de peste 120 de puncte pe meridiane corespunzând de respectivelor organe, asupra cărora se acționa, puncte în care aplicau în dermă, timp de 5-6 minute, ace de aramă sau de aur, în caz de insuficiența unui organ, sau ace de oțel, argint, platină, timp de 30-60 de secunde, în caz de hiperfuncția a respectivului organ. Terapia prin ignipunctură, având o acțiune mai blândă, se efectua prin aplicarea de pulbere de plante medicinale din familia Artemisia, care, aprinse pe anumite porțiuni ale corpului, produceau o ușoară cauterizare cutanată. Acupunctura, care se aplica numai în cazuri de disfuncțiuni, iar nu și de leziuni organice, a fost adusă de misionari în Europa în secolul XVI. Trebuie amintită și influența pe care a avut-o asupra medicinei chineze daoismul, ale cărui practici, în esență religioase, au determinat crearea în China unor practici terapeutice preluate mai târziu de medicina din toată lumea, helioterapia, masajul, chineziterapia, dietetica sau exercițiile de respirație. Nota 1 Daoismul este și o biologie mistică și care, prin intermediul alchimiei, a introdus medicamente minerale în materia medicală și care a utilizat medicamente analgezice în chirurgie. Budismul, de asemenea, a acordat o mare importanță culturii fizice, tehnicilor respiratorii și dieteticii. Închei nota. Trebuie menționat în sfârșit și faptul că extrem de bogata literatură medicală chineză, în care nu lipsesc tratatele de patologie generală, de ginecologie, de chirurgie, de pediatrie și altele, include și primul tratat din lume de medicină legală, în trei volume, conceput într-un fel surprinzător de modern, deși a fost scris în anul 1247. Artele, arhitectura Ca în alte câteva domenii de cultură și în domeniul artei, China poate lăsa impresia unui relativ imobilism. În realitate, această impresie, corespunzând doar parțial realității faptelor, se explică și prin lenta evoluție socială. În privința începuturilor arhitecturii, imaginea pe care ne-o putem face este săracă din cauza lipsei monumentelor din primele epoci ale istoriei chineze. Cel mai vechi monument din piatră, Marea Pagodă a Gâștelor, datează abia din secolul al XVII-lea, era noastră, iar cel mai vechi edificiu din lemn care s-a păstrat este o poartă din secolul al IX era noastră. Spre deosebire de mesopotamieni, de egipteni, de vechii greci și de alte popoare antice, timp de mai bine de două milenii, chinezii au folosit un material de construcție perisabil, lemnul. Abia acum un sfert de secol, descoperirile arheologice au furnizat elemente de cunoaștere, foarte puține de altfel, a arhitecturii din primele timpuri, așa numindă casă a clanului, 2500 înaintea erei noastre cu dimensiunile ei de 20 metri pe 12,5 metri, ca să avea pereții din pământ bătut, pereții al căror rol era numai de protecție, nu și de susținere a acoperișului. Stâlpi de lemn susținând acoperișul sprijinit pe grinzi mult ieșite în afară. Intrarea era orientată spre sud. Aceste ultime două elemente se vor menține și în arhitectura chineză de mai târziu. Începând din perioada Tank, 618-907, arhitectura pagodei capătă forma definitivă urmând modelul templului indian, putând atinge o înălțime până la 50 de metri cu acele etaje care îi dau un aspect de compoziție liberă, neîncheiată, încântând prin simțul măsurii și claritatea formelor, facota chineze evită prin colțurile ridicate și curbura elegantă și grațioasă a marginilor inferioare ale acoperișului, impresia de apăsare, acceptându i tendința ascendentă. În același timp, menținându-se în linii calme și urmărind o integrare perfectă în peisajul ambiant căci, în general, arhitectura chineză nu caută să sugereze nici ideea de forță, nici cea de sublim, ci seninătatea. Din epoca Tang s-au păstrat construite fiind din cărămidă arsă, pagoda amintită mai sus, precum și altele din secolul al VII-lea și următoarele. Având forma de turnuri cu baza pătrată, înaltă și cu mai multe etaje, cea din Xiang și Su din secolul vii are și în starea actuală 10 etaje. Aceste monumente păstrează, la fel ca și palatele, principiile generale ale arhitecturii chineze în len. Ceea ce va rămâne caracteristic pentru arhitectura chineză este cum s-a arătat vorbindu-se despre locuințe, tocmai acest fel în care este conceput acoperișul. Multe ieșit afară spre a proteja casa contra soarelui și ploii, cu marginea curbată susținută de un ingenios sistem de mensole suprapuse, plasate pe capetele pilaștrilor ca un fel de cornișă și care dădea construcției o anumită elasticitate, necesară mai ales în zonele bântuite de cutremure. Totodată, acest sistem crea prin ordonarea complicată a mensolelor și decorarea lor un puternic efect decorativ. Nota 1. Acest sistem de mensole îl regăsim într-o formă mai sofisticată, elaborată în arhitectura japoneză. Închei nota. În felul acesta, scheletul edificiului, în loc de a fi mascat, în loc de a căuta să se ascundă sub o suprastructură, din potrivă, este parcă intenționat arătat în însăși structura sa. Șarpanta de grizie este lăsată vizibilă atât în exteriorul cât și în interiorul edificiului. Totul însă cu condiția să fie respectate anumite legi proprii esteticii arhitecturii chineze. Prima din acestea cere ca monotonia liniilor lungi drepte, linii moarte, cum le numeau chinezii, să fie întreruptă de linii curbe ondulate sau de linii ritmice, neregulate și frânte. Acest principiu este evident în curburile acoperișului, elementul cel mai caracteristic al arhitecturii chineze sau ale punților și podurilor cu balustrate, linii și contrastă care se armonizează cu formele naturii, ale cărei ritmuri și linii neregulate arhitectura caută să și le integreze. Armonizarea cu natura este un principiu fundamental al arhitecturii chineze, pe baza căruia își justifică și întrebuințarea unor elemente de decorație externă în culori vii. Arhitectura de cea mai înaltă calitate este aceea care se pierde în peisajul natural, se confundă cu el și îi aparține. Este aceea care nu te face să simți unde se termine natura și unde începe arta. Sculptura. Arhitectura, inclusiv cea a pagodelor de piatră cu sculpturi exterioare datând din epoca celor cinci dinastii, secolul X era noastră, nu constituie un capitol deosebit de important în istoria artei chineze. Elegantă și grațioasă, de efect prin elemente decorative aplicate și integrându-se în mediul naturii, de obicei de dimensiuni modeste fiind și edificiile civile, iar pagodele fiind într-un mod evident de arhitecturii Indiei, Arhitectura chineză nu s-a îmbogățit de-a lungul mileniilor cu concepții și soluții tehnice noi care să se fi concretizate în monumente numeroase și impunătoare. Nici sculptura chineză, în piatră, în marmură, nu se ridică la un excepțional nivel artistic. Genul chinez, în schimb, manifestă o predilecție particulară pentru sculptura de mici dimensiuni, ceramică, porțelan, jad, fildăș sau bronz. Dar, indiferent de material sau de dimensiuni, sculptorul chinez redă îndeoseb și zionomiile expresive. Nu l interesează însă frumusețea corpului omanesc ca pe egipteni, pe greci sau pe indieni. Glorifică tipuri de înțelepți sau de sfinți, în speță Buda și diversii Bodhisattva, dar nu corpul uman. Reprezintă foarte rar femei și de obicei femei care exprimă sensuri morale negative. Mai mult decât personajul în sine, îl interesează să redea euritmia liniilor unor draperii a veșmintelor. Și mai mult decât personajul uman, pare a interesa animalele, reale sau fantastice. Dintre cele fantastice, primul loc îl ocupă balaurul, cel mai des reprezentat întrucât este simbolul împăratului, al puterii și al înțelepciunii. Iar ca motiv decorativ, pentru că liniile ondulate ale corpului reptiliform, rupând monotonia liniilor drepte, Exprima pentru sensibilitatea chinezului euritmia desăvârșită. Cele mai vechi opere de sculptură în marmură și calcar din epoca Shang înfățișează animale bizare și uneori cu un aspect demonic, un monstru cu cap de tigru, un altul sugerind o bufniță și altele asemănătoare. Dar și animale reale, de regulă elefantul, bivolul, broasca. Dimensiunea acestor sculpturi nu depășește 45 de centimetri. Din secolul 6, înaintea erei noastre, dată la care probabil s-a renunțat să se mai aducă sacrificii umane de functului regal, victimele au fost înlocuite cu statuete funerare, însoțite de reproduceri în ceramică de diferite obiecte din viața cotidiană, precum și de imagini de monștri numiți pasnicii mormintelor. Tot acum, în secolele 5 6, sculptura chineză se îmbogățește considerabil cu basoreliefurile de stil indian, incomplet asimilat, din grotele temple budiste aflate pe teritoriul chinei. În epoca Han, 206 înaintea noastre, 220 era noastră, sculptura chineză reînvie după o stagnare de aproape o mie de ani, dar la dimensiuni mult mai mari. Într-una din grotele temple din Yuan Kang, un Buddha colosal atinge înălțimea de 14 metri. Celebru este apoi complexul de animale fantastice și reale, pasoreliefuri și coloane plasat de-a lungul drumului, ducând la mormintele imperiale, drumul spiritelor. Capodopera epocii este Bodhisattva, 2,5 metri înălțime din Muzeul de Artă din Boston. Obiectele funerare sunt remarcabile prin realismul lor. Aceleși caractere le prezintă și sculptura funerară a epocii Tang, 618-907. Adevărata sculptură chineză reprezentativă în piatră începe precum și cea în lemn în secolul X era noastră, reverend o evidentă influență budistă, mai ales în tematică. Artele secundare În sculptură, geniul chinez a afirmat cu toată originalitatea și forța în arta bronzurilor, a jadurilor, a porțelanurilor și a lacurilor. La primul contact cu atât de neobișnuitele forme ale bronzurilor chinezești, privitorul european neavertizat poate rămâne perplex. După care, cunoscând destinația și simbolismul fiecăruia, formele și motivele lor, impresia de straniu se atenuează, îi apare tot mai evidentă eleganța liniilor, armonia ornamentației geometrice, vivacitatea figurilor atât de expresive în realismul lor sau a reprezentării stilizate a unor spirite răufăcătoare, totul creând acest stil vibrând de viață. În a doua jumătate a milenului al doilea înaintea erei noastre, vasele de bronz ale acestei epoci Shang, cele mai vechi cunoscute, surprind prin eleganța formelor, prin rafinamentul decorației și prin marea varietate de tipuri, în număr de aproximativ 40%. În marea lor majoritate, destinate scopurilor rituale, aceste recipiente, alte în medie de 25 de centimetri, unele însă depășind chiar 60 de centimetri, serveau pentru pregătitul, păstrarea sau servitul alimentelor, pentru vin sau pentru apă. Marmite cu trei, mai rar cu patru picioare, cu sau fără capac, cu sau fără mânere, care reprezentau animale reale sau fantastice, pahare, cupe sau carafe, înalte sau având o formă plină, cu sau fără gurguri. Întotdeauna însă în întregime acoperite în exterior cu o decorație constituită din motive geometrice și animale strani, precum și de inscripții ale donatorului sau de formule de urări. Aceeași groază de spațiu gol pe care am întâlnit-o în arta indiană îl determină și pe artistul chinez să decoreze întreaga suprafață a obiectului. Greierele, păsări diferite și în special balaurul, apar ca motive decorative numeroase variante. La acesta se adaugă motive geometrice, mai frecvent fiind cel al labirintului, foarte asemănător printr-o simplă coincidență sau printr-o relație deocamdată inexplicabilă, cu același motiv decorativ dominant în arta Americii precolumbiene. În afară de recipiente, în seria bronzurilor Shang uimesc figurile de animale, datând din perioada secolelor 10-3, înaintea erei noastre, a căror suprafață este de asemenea acoperită cu o decorație de motive geometrice. Stilul epocii este, în general, mai puțin delicat și rafinat ca cel al străvechilor bronzuri Shang. Ceea ce aduce nou acest stil în ornamentație este motivul împletirii, cel al spiralei și al arabescurilor, scene de vânătoare și încrustațiile cu aur, argint, pietre semiprețioase, tot atâtea inovații aduse din afara Chinei, din Mongolia și Asia Centrală, deci provenind din arta stepelor. În jurul anului 600, înaintea erei noastre, apar oglinzile de bronz, de formă antipătrată, mai târziu rotundă, și de asemenea cu incrustații, dar cu epoca Han se încheie capitolul bronzurilor, unul din marile capitole ale artei chineze. Jadul este o denumire generică dată familiei de pietre dure, între care predomină jadeita, translucidă, de culoare alb-verzuie sau verde genușiu, și nefrita, în nuanțe de verde, uneori și roșie sau galbenă strălucitoare. Ultima fiind adevăratul jad. Jadul era adus în China din Siberia, India, Birmania sau Turkestan de la distanțe de mii de kilometri. A început să fie lucrat încă din mileniul al doilea, înaintea ei noastre, mai întâi pentru confecționarea unor obiecte de podoabă, nasturi, pandative, coliere, broșe în formă de plăci sau discuri, simboluri ale puterii și însemnale unei înalte funcții, apoi animale și păsări, obiecte mici de 13-14 cm din cauza durității sale de 6,57, jadul se lucra foarte greu. I se atribuiau proprietăți magice. Se credea de pildă că obiectele de jad plasate lângă corpul defunctului îi împiedicau putrefacția. Era considerată cea mai nobilă dintre pietre fiind că poseda și simboliza cele patru virtuți, caritatea, sinceritatea, înțelepciunea și curajul, drept care obiectele de jad au avut mult timp o funcție rituală și un caracter ceremonial, securi, ciocane, pumnale, cuțite necesare sacrificiilor, discuri perforate simbolizând cerul, statuete funerare, înainte de a fi avut sau poate concomitent un caracter decorativ ca obiecte de podă. Trevalau subiectele animaliere. Cel mai frecvent era tigrul, dar din perioada azură, pertorul se va îmbogăți cu alte tipuri de animale. Păsări și pești permanent rămâne și aici figura balaurului, simbolul fertilității pământului, stăpânul ploii, binefăcătoare. Arta jadului s-a menținut de-a lungul vacurilor, ajungând în secolul al XVIII-lea la o producție spectaculoasă, atât sub raportul cantității cât și al calității dar perioada în care arta lucrării jadului a atins apogeul a fost epocazu. Deși chinezii au folosit mai întâi roata olarului în mileniul al doilea, deci cu un mileniu mai târziu decât în Asia Occidentală, iar glazura pe bază de temperaturi joase tot cu un mileniu mai târziu, deci în mileniul al treilea, totuși ceramica lor pictată pe fondul roșu-cărămiziu între anii 2000-1500 înaintea noastre. Și vasele de ceramică neagră lustruite, 1500-1000 înaintea erei noastre, sunt de o perfecțiune tehnică și de o uimitoare varietate, fantezie și eleganță a formelor și a motivelor ornamentale. Multe din aceste forme de vase de ceramică au fost reproduse în bronz. Aceasta este una din inovațiile pe care le-a adus China în această materie. În ce privește execuția tehnică și artistică a ceramicii vitrificate la temperaturi înalte, chinezii au întrecut toate popoarele lumii antice și moderne. Originalitatea construcției cuptoarelor semi îngropate în panta unei coline, putând în felul acesta să ajungă la o înălțime de 45 de metri, precum și calitatea pastei pe bază de caolină fină, rezistentă la 1300 de grade Celsius, i-au dus pe chinezi la descoperirea porțelanului alb și translucid. Adăugând glazurii de silicat, de plumb, oxis de fier, de cupru, de cobalt, etc., ceramica chineză a obținut culori și nuanțe de o în întrecută, care, atingând culmea perfecțiunii în perioada Tang, fac gloria artei acestei epoci. Impresionant este și volumul producției. La începutul domniei dinastiei Song, 978 era noastră, primul împărat a primit în dar numai puțin de 50.000 de piese de porțelan, toate purtând data acestui eveniment. Chiar și acesta amănunt referitor la cantitatea imensă a producției ceramice, poate da o idee și despre extraordinara varietate de forme, unele de influență iraniană, indiană, siriană, persană și de alte caracteristici, variind de, de la o epocă la alta. De un mare succes au bucurat în Europa porțelanurile policrome din epoca dinastiei manciuriene, 1644-1911, împărțite după culoarea predominantă a decorației în familii, neagră, roz, aceasta creată special pentru curtea imperială, calben și verde. În tehnică și în fatezie, în eleganță și în rafinament, nicio altă epocă n-a atins nivelul epocii tang. Arta lacului este de asemenea prin excelență o artă chineză, preluată apoi de la chinezi de japonezi, care începând din secolul al XIX-lea au devenit mari maestri în materie. Rășina unui conifer specific chinei, lacul se aplica adăugându-i se diferiți coloranți pe len, metal sau porțelană în 20-30 de straturi de grosim și culori variate. După ce se usucă în mediu umed și cal, se poate obține prin incizie, făcută până la adâncimea stratului de culoare cerută de desenul ales, ornamentația dorită. Pe lângă ornamentația prin incizie, lacul mai poate fi și pictat sau incrustat. Extrem de rezistent la umelzeală, lacul se păstrează intact chiar și direct în apă, timp de secole. Chiar din epoca Zhu, 1150-249 înaintea erei noastre, lacul a fost întrebuințat pentru decorarea vaselor și a obiectelor diferite, pentru ornamentarea și totodată pentru protejarea contra umidității a harnașamentelor sau a trăsăturilor imperiale. Iar din secolul II era noastră chiar și a exteriorului edificilor. Împărații Zu își pregăteau din timp sicriul, adăugându-i în fiecare an câte un strat de lac. Lacurile Epocihan sunt decorate în mai multe culori, galben, roșu, verde, albastru și o mare varietate de motive, în special cel al volutei de nor, șerpuire de curbe din care apar capete de păsări și de animale de un caracteristic gust arhaizant. Instrumente muzicale, vaze, farfurii, cupe, mese mici, cutii pentru alifii și farturi erau în genere obiectele de lux din lac exportate încă din epoca Song, 960-1279 până în India și în îndepărtatele ținuturi ale Arabiei. Apodeul tehnicii și artei lacului a fost atins în perioada Ming, 1368-1644, dar și manufacturile de stat ale epocii următoare au creat adevărate mici capodopere ale acestui gen.